За годину пішки до чола Павдохост. Побачивши мене дівчина, на рецепції зраділо вигукнула. «Дякувати Богу, ти живий!» Не зрозумів. Я інстинктивно озирнувся за спину, наче остерігаючи, що на подвір'ї причаївся кілер. Невже пронюхали проакцію, і тепер за мною полюють окленські скінхеди? «Як? Ти нічого не бачив?» Де ти був? Очі дівчини розширилися від непідробного здивування. У центрі я мав в Окленд-Сіті. Ти що спав? Ні. Тепер вона дивилась так, ніби по дорозі до Петланд Бекпекерс мене гепнуло по голові деревом. Над північною частиною міста пронісся торнадо. Новозеландка перейшла на шепіт. ти нічого не помітив? А, ти про негоду, відмахнувся я, перш ніж до мене дійшли її слова. Стій, ти сказала торнадо? Вона ствердно замотала головою і показала в напрямку центральної кімнати хостела. Мерщій туди і наслідки зараз показують по всіх каналах. Торнадо це те ж саме, що й смерть, тільки по-американськи. Він являє собою. Вертикальний атмосферний вихор, який утворюється в грозовій хмарі і має форму рукава чи хобота висотою 800-1500 метрів. Повітря у вихорі обертається проти годинникової стрілки, піднімаючись угору. Швидкість обертання – десятки метрів за секунду. Через це всередині вихору створюється розрідження – куди всмоктується вода, пил, різні предмети, які потім переносяться на великі відстані. Якщо торнадо торкається землі, то майже завжди спричиняє значні руйнування. У залі навколо телевізора зібралися практично всі, хто був у хостелі. Сам смерч, певна річ, зняти на відео не вдалося. Не факт, може, хтось і відзняв, Просто не встиг показати, тож репортерам випало смакувати лише наслідками стихійного лиха. Торнадо пронісся над північною частиною Окленсі. На екрані величезний гіпермаркет ангарного типу. Його показували згори, певно, з вертольота. Через дах тягнувся довжелезний і прямий, як стріла, пролом. У найбільш пошкоджених місцях отвір сягав 4-5 метрів у ширину. Здавалося, наче хтось намагався розпиляти дах величезною пилкою. На стоянці за гіпермаркетом валялися розкидані легкові автомобілі. Здалеку картина нагадувала дитячий майданчик, на якому малюки бавилися в машинки, а потім їх покликали обідати і вони залишили все як є. Неподалік на узбіччі лежала перекинута вантажівка. Показували також кілька приватних будинків із вибитими вікнами і дірками в покрівлях. Слід руйнувань тягнувся на північний схід крізь сіті і обривався перед виходом в океан. Кількість жертв була невідомою, поки що повідомлялося про трьох зниклих безвіст. Я спитав у когось із постояльців адресу розпиленого гіпермаркета, дістав відповідь, запустив нитбук і відшукав маркет на карті Окленд. Торговий центр лежав на два кілометри північніше від фастфуду, де я перечікував. Я не міг повірити власним очам. Якби вийшов пізніше, бо загаявся, Вибираючи заклад для Ленчу, міг би вже не сидіти в Петланд Бекпекерс, а в буквальному розумінні кружляв би у небесах. Того дня всі тільки й говорили, що про торнадо ввечері за новозеландським часом новина про смерч над Оклендом докотилася до України. Зрозуміло, мої родичі, забили нас полох. У Фейсбук одне за одним вигулькували запитання, чи я ще живий, чи мене засмоктало, і я зараз літаю десь над акваторією Тихого океану. Не без гордощів, повідписував йому всім, що перебував за два кілометри від убивчого вихору, але вцілів. Були також розумники, які підсміювалися з мене мовляв, поперся в Єгипет, там почалася революція, зазирнув до Сирії. Через три дні заледве негромадянська війна, тепер в Окленді, і над містом проноситься перший за останні півстоліття торнадо. Цим я нічого не відписував, оскільки закономірність починала насторожувати. Офтоп! Угадайте, що мені писали у Фейсбук на другий день, після цунамі в Японії. По обіді я залишився в хостелі, став чекати дзвінка з FM. ФМ». Годинник цокав, час збігав. Якщо ефір запланований на завтрашній ранок, мені б уже мали подзвонити. Чи Кетті Місл, чи хто-небудь інший. Проте мобільний мовчав. От другий пополудні я остаточно переконався, що щось не так. Мене ігнорують. Вирішив – зв'якнути до пошивайло. Може вона прояснить ситуацію або зв'яжеться з кимось із радіо. Наталю, привіт, вітаюся. Привіт, Максиме. Телефоную через запрошення на радіо. Вона не спитала, а що не так, чи що трапилося. Натомість просто сказала, окей, і я втямив, що справи кепські. Досі ніхто не подзвонив. Наталя заговорила після паузи і відразу ошелешила мене. «Вони передумали». «Що значить передумали?» – вигукнув я. «Чому?» «Ти ж посилав скаргу в BCA?» – я не відповідав. Наталя чудово знала, що скарга вже надіслана. Її прийняли і розглянули.